Capitolul 12. Și s-a arătat din cer un semn mare, o femeie înveșmântată cu soarele, și luna era sub picioarele ei, și pe cap cu una din douăsprezece stele, și era însărcinată și striga, chinuindu-se și muncindu-se ca să nască, și alt semn s-a arătat în cer, iată un balaur mare, roșu, având șapte capete și zece coarne, și pe capetele lui șapte cununi împărătești, iar coada lui târa treia parte din stelele cerului, și le-a aruncat pe pământ și balaurul stătu înaintea femeii care era să nască pentru ca să înghită copilul când îl va naște. Și a născut un copil de parte bărbătească care avea să păstorească toate neamurile cu toiac de fier și copilul ei fură pit la Dumnezeu și la tronul lui, iar femeia a fugit în pustie unde are loc gătit de Dumnezeu ca să o hrănească pe ea acolo 1260 de zile. Și s-a făcut război în cer, Mihail și îngerii lui au pornit război cu balaurul și se războia și balaurul și îngerii lui, și n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer, și a fost aruncat balaurul cel mare, șarpele cel de demult care se cheamă diavolul și satana, cel ce înșală toată lumea a aruncat, a fost pe pământ și îngerii lui au fost aruncați cu el. Și am auzit glas mare în cer zicând, acum s-a făcut mântuirea și puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Său, că ce-a aruncat a fost părâșul fraților noștri, cel ce îi păra pe ei înaintea Dumnezeului nostru ziua și noaptea. Și ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor și nu și-au iubit sufletul lor până la moarte. Pentru aceasta bucurați-vă ceruri și cei ce... Locuiți în ele, vaivă-o, pământule și mare, fiindcă diavolul a, a coborât la voi, având mânie mare, că știe că timpul e scurt. Iar când a văzut balaurul că a fost aruncat pe pământ, a prigonit pe femeia care născuse pruncul și femeii s-au dat cele două aripi ale marelui vultul ca să zboare în pustie la locul ei, unde e hrănit acolo vreme și vremuri și jumătate de vreme, departe de fața șarpelui. Și șarpele a aruncat din gura lui, după femeie, apă ca un râu ca apă. Și pământul i-a venit femei trașutor, că și pământul și-a deschis gura sa și-a înghițit râul pe care îl aruncase balaurul din gură. Și balaurul s-a prins de mânie asupra femeii și a pornit să facă război cu ceilalți din seminția ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus și a stat pe nisipul mării.